Giorno ormai nua Tu portaci un po' di speranza Da questa mia stanza E domani chissà Partimos a todos los FDDN en el megáfono. Lugiendo al máximo, símbolos fábricos. Cayendo desde el cielo, extraña el pánico. Yo tengo un palpito, si estás coléndico. Normal en este mundo, de que eres pito. estás pero partimos átomos, los FDDN en el megáfono. Duele, duele, duele, o, gusta, o gusta. gusta, dándole patadas al destino. No me asusta ni macarras ni maderos, se me escapan entre los dedos. Cada sueño de pequeño era más bueno casi todo.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 Está a a todos, no se entiende lo viene al máximo, sin bolsos fatídicos, cayendo desde el cielo estáialpático, yo tengo un palpito si se ascoleico, normal en este mundo tan crepitado, está a esconder a todos, no se a esquivar disparándonos, no se Simo, simo, elpaktiko Galle dut eusdeci dut eusdean elpaktiko Gure dut eusdean elpaktiko Si ez da eskoleriko Normal en este mundo tan crepito, no tropas, Gabon, garrasikako lagunak, irola irratiko lagunak Gaurraztelena da, gaueko bederatziak diraia pasatxo Eta hemen azten da garrasika zuen irratsaio kontra informatiboa. Aztelena mailatsako geita zazpi eta ba, gaurkoan betikoez gure irratsaioa hiru arlotan banatuko dugu. Asteko albisteak izango ditugu, gero elkarsketa pare bat eta bueno, ba, bai egoeraren arira, oso momentura datozenak, e, alde batetik e, N, N sindikatuko kide batekin izango gara, eta, ba, bueno, datorren osteguna maiatzako gaita marreko buruz mintzatuko gara, eta gero Komite Internacionalistetako Internationalistetak, kide bat izango dugu gurekin, ba, kapitalismoaren aurrean herrien arteko ideien kontrabandoa bueno, ba, jardunaldia kantolatu baitituzte, eta, bueno, ba, zertan datzan, eta zer, zerre iku jelesango dugu ba komentatuko digute Azkenik eta gaurkos bukatzeko, ba, beti ere, agenda puntuak izango ditugu gurekin, espero dugu ba, bueno, denbora nahikoa izatea lasai jorratzeko eta beztela ba, bueno, ba, gida batxoke mangoa izkizugu eta bueno, ba, zuen kabuse he, ikusiko duzu ezer egin dezakegun, azte honetan zehar eta azte baita ere. Eta albiste eta Eta, jendarekin batera, ba, bueno, ba, zuen parte hartzeko aukerare badauka zuen e, irrati libreronetan, nfmko emdasazpi.gostean, eta horretarako, abide ba, ezberdinak baditu zuen e, Soberan ezagutuko dituzue bat, ditu batzuk, baina, bueno, errepikatuko ditugu Eta, hazteko ba, telefono bakira ditu dezakezue, zuzenean irratian sartzeko, bedera txilau Lau, hogeita bat, irurogei tamar, irurogei telefonozen bakian. E, zuzenean ere gurekin harremanetan jartzeko Irola Irratiaren webgunean dagoen txata irubbikoitz.sindominio.net barra Irola webgunean non baita ere ba, irratxa joak e, dezkargatu ditzake zuen edo eta irratia zuzenean nintzun horberdan ba, ere, horkituko ba, chat bat eskerreko partean eta hor txe ba, guri zose rekomendatu nahi badigu zuen. Ba, hemen gara, gero irratiaren imeia irolaabilduazindominio.net eta irratxaio onen imeia garrasika.info abilduazemail.com Eta biderik zuzenena, beti bezala, irratira bertara urbiltzea da. Badak izue zapatuetan arratxaldeko zeiterritatik aurrera izaten ditugula asan bladak. Naiz eta datorren aste buruan, bau, izango dugun, eta izar beltzaten e, izango da asan bladar hori arratxaldeko zeiterritan, baina bestela ara zapaturuo zeiterritara asan bladetatik pasatuz, edo, edo zeina arratxaldetan nien da izaten da hemen irratian, ordurik ordura eta ba bildu zaitezte, ezagutu irratian dagoen jendea, eta animatu parte hartzen. eta albizteki inazteko ohitura daukagu, errepresioarekin zerikusia dokaten albizteki inaztea, eta gaur egunean, ba, osteguneko greborokorra dela, eta ba daukagu, bi gaiak lotzen dituen albiztetxo bat, eta, bueno, ba, maiatzako geita marreko greban parte hartzera daitu baitute, Euskal Herri osoko grebalaria usipetuek. Eta, bueno, ba, greba horoko renteiztu inguruan, mobilizazio sozialen kontrako jasarpen eta represio areagotu egin dela salatu dute grebalariak aske, Plataformaren ekimenez egineko agerraldian. Iruñerriko bos grebalari epaitu izana eta gazteizko eta bilboko hainbat lagunen aurkako zigorezka erak grebaren aurreko gazteetan zabaldu izana ez dela kasualitatea salatu dute. Eta bueno, ba, adierazpena, zuzenean bideobatetik jarriko izkizuegu. Eta, bueno, espero dugu, kausak arritzea. Maia zaku eta marriak beste grebalako bat deituta dago eskal Greba honik beste arloko bat izango da Fureskuden defensa. Egunetik egunera, gero eta gehiago kurristu, mugatu eta zapaltzen bizkeguten eskubiden defensa. Azken asteotan inurriko 5 gazte epaituak izan gira. Estafeta kalean Ustezko pikete batean gertatutako erazu batzuengatik. Figiskalak 4 urtea arteko aztetze zigorrak eskatu ditu Gazteizko 7 pertsonarentzat. Martxoaren hogeta bere batziko greban, subanakarrate gazteak paraitu pa zuen erasu gortitza salatzeko kontresentrazio batean parte hartxagatik. Eta dela gutxi, jakindugu fiskalak, espetxe zigor, eskara neurrigabea, egin duela deustuko greban asamladetako kirea, diren bilboko hilu gazte erdentzat. bi urte guztira, amalau pakoitza erdentzat. Azken kasu hori, polizia poliziala utzada. Polizien deklarazioetan soilik onian dago. Sindikatuen manifestazioa bilboko epaik tagiaren algotik pasatzean, kriziaaren kontrako margoketak egitenari den talde bat atxinotzen. zailatu zirenean, bi apzaini ereindako eraso bat irugaz teoriei leboratu nahi diete. Zua anafarrateren kasua gogorazi nahi dugu. Martxuaren obeteberatxiko greban oso eraso gortitxa pairatu zuek, eta gau, Gaur egur, bera dago inguntatu. Biki derekin batera, bera jarritako zagaketaren hartzi batua izan da, baina familia, eleitea jarri Hemen dira, deustuko, Gernikako, Gasteizko, Inurre in, Irunierriko, Lizarako, Palmazerako eta Bilboko ausibertuetako batzu. Koalizazioa sozialaren kontrako jasarpenaren eta represioaren areagotzea salatu nahi dugu. Etaik bete zigbat egin nahi diegu arlo sozial eta zundikalen lanean ari binen pertsonei eta erritar guztiei. Lanean jarraitzeko, errepresioaren aurrean ez kikiltzeko, hauzipetatuako pertsona guztien elkartasuna hartasuna adierazteko, eta nola ez, maiatzaren hogetan marreko greba gukorean parte hartzeko. Grebalariak kaske plataformatik gogoratu nahi dugu. Mobilizazioa eta ekimen dinamika bat jarriko zula abia. Bilboko lau gazteren kontrako hausia hartzibatzea eskatzeko. Aitor, irantzu, jor eta urxi errugabeak dira. Ez dago lekoratzen zaien, erazoan parte hartu izanaren inolako frobarik. Maiatzaren nogetan barrean, denok bere bara, sozial eta laboralen duinak bermatu gukodiren gutun sozialaren defenza. Bueno, eta hortzi izan dugu ba, grebalariak aske plataformaren giretako baten itxetan haien ba, salaketa. Grebalari izatea gaitik, eta ba, greba komitetan parte hartzea gaitik ba, errepresioa hojasatzen ari diren gazteen egoera salatzen. Eta ba, prestazio sozialak jasotzeko baldintxako gogortzeak herritarrak pobreziara kondenatzen dituela diote kolektibo sozialek eta gaurgoizean goizean ba, eskubide sozialen alorrean lanean diarduten bizkaiko kolektiboetako kidek protesta egin dute Sabinetxean diruzarrerak bermatzeko errenta jaso alizateko baldintzako izanak herritarrengan dituen ondorio larriak salatzeko. Presos mosorrotuta eta kateatuta Sabinetxearen eta lanbidek mazarredo sumarkalean duen bulegoa lutu dituzte. Eta gazteizko gobernuak onartutako murrizketek e, jendartea langadesira etxerik gabe gelditzera eta pobreziara kondenatzen zigortzen dutela uste dute kolektiboek eta horren aurka egiteko ostegun honetan egingo sindikala eta sozialak ditutako greba orokorrean parte hartzera ba, animatu dute jendea. Eta e, mobilizazioen esgain, ba, bueno, ba, pasadan larun batean, 2000 lagun aldera izan ziren e, osteguneko lan deitzaiek egindako azken aurreko mobilizazioan. Eta bueno, Euskal Herriko hiriburuetan greba orokorrean parte hartzearen eta eskubide sozialen gutun sortzearen garrantzia nabarmendu zuten eta ba bueno, eh grebaradituten eta kolektibo soziale ba manifestazio egin zuten, e, Zapatu Arratsaldean eta ba elburu bikoitza es alde batetik ba ba lanuzte de, deialdia ba sendotzeko eta zabaltzeko eta beste alde batetik ba, Euskal Herriko eskubide eskudia gutuna sortzeko aldarriari ba besa ematea. Eh SK EILAS, IRUK, ZNT eta LNK sindikatue gutun soziala sortzeko lehen batxarra egin zuten e, zapatu goizan ere ibarren eta gara itxe ingu dugu horriburuz eta ba, bilboko mobilizazioan 2000 bat lagun inguru elkartu ziren eskubide sozial eta laboral duinak por un modelo propio en Euskal Herria azioen pankartaren atzean eta mobilizazioan elako hor deskari Mikel Nobal eta labeko idazkarin agusainoa etxaidek mobilizazioetan parte hartzearen garrantzia azpimarratu zuten Ego horatuko dizuegu, oste gunean, greba egunean, ba, asken urteetan bezala, greba egunean, bairola erratian, jarripen beresi bat egingo diogula grebari, manifestazioei, piketeei eta osoen egoerari. Eta, bueno, besti ere, erremanetan jarreko garela, beste lekuetan, segertatzen alidean, ikusteko guztiori, ECM koem da saspi puntu izango duzue, goizeko sortxietatik aurrera, edo bederatztatik ez nagoin ziur, baina, bueno, goizetik egongo gara martxan, eta, bueno, ba, según no soco jarrepen gringo Diego grevary oro correan no y tengo me no sala quieres no con loca come bolsa vas a tener que abrir Bueno, eta hogeita bost gazte identifikatu dituzte buruntzaldean sistemaren gainbera salatzea gaitik. eta, bueno, apasaren larun batean, maiatxako geita bostu zurbilen norbanako ezberdinek agerraldia burutu zuten grebauro korrari eta gutun sozialari atxikimendu emateko. eta amaieran eskualdeko gaztei babesa eman zien ostiralean izan dako polizialengatik. Burbileta furbileta dekateloen bezalako Merkatalzentroen sortzen duten pobreziaren aurka propaganda egitegatik ogeita bost gazte identifikatuak izan ziren, eta buruntzaldeko ernaik oar bat du eta segituan irakurriko dizuegu. Buruntzaldeko ernaik gaztean tolakundeak maiatzaren ogeita marreko greba horokorra, auspotxe aldera Pasaden ostiralean Decathlon eta Urbil Mercatal Guneetan propaganda ekimenak egiteko asmoak brutu nahi izan zituen, esku banatu eta parodia bat burutuz. Hain zuzen ere, hainbat gazte, eskales mozorrotu ziren, sistema honek, miseria erantz eta pobrezia erantz gara matzala salatzeko. Decathlonen, ekimena burutu ondoren, hurbil Mercatal Zentrurantz abiatu eta bertara sartxara zela, ertzaintzaren despliege polizialan dibat tarteko goita bost gazte identifikatuak izan ziren eta huetako bati ekspedientea irekizitzaion. Honen aurrean, buruntzaldeko ernaik gazteok jasaten duguen, zapalkuntza estrukturala eta gure gaineko kontrol poliziala sola salatu nahi dugu. Itxetan oinarritutako propagandak lanak egitea ere ukatua zaigu sistema honen gaitan, gazteok jai dugu ere duenekin. Horregatik, bain eta berriz azpimarratuko dugu, sistema hau iraultzeko gure konpromisoa irmoa dela eta horrelako zapalkuntzaen ondotik konpromiso hau hasi egiten dela. Honen erakusle da, maiatzaren hogeita marreko greba orokorrean eta greba hau abia puntu izango duen Euskal Herriko eskubide sozialen gutunean, gutunean dinamikoki parte hartuko dugula. Era Eraberean, ertzaintzari gure jasartzea utzi eta denon eskubide sozialak eskuretzeko bidean ekinmenauetan parte hartzeko gombital usatzen diegu. Denok batera, lortuko dugu. <hazulik> Eta, bueno, azken berrietan epatu dugu eskubide sozialen gutuna, eta, ba, bueno, ibarren e, larun bat e, batzar bat egin zen, eta, bueno, hosteguneko greborokorrera deitu duten sindikatuta langile sozialek, Euskal Herriko gutun soziala eratzeko lenpausoa eman zuten bertan. E, gutuna sortzeko arrazoa hez, ez tabaidatu zuten lehen barikoan eta argi utzi zuten ez zutela nahi injustizian oinarritutako Euskal Herria. Alderantziz lan eskubideen eta eskubide sozialen bermearen alde borrokatzera daitu dute, jendartearen gehiengoaren zerbitzura egongo den eredu baten alde. Gutuna, instituzioak esartzen ari diren politikak aldatzeko tresna izateko helburuarekin osatuko da, eta horretarako ezinbesteko txat jo dute herritarren parte hartzea. Eratxe prozesua urtea maierarte luzatuko da, eta tarte horretan, ekarpenak egiteko aukera izango dute herritarrek. Gaur proposatutako metodologia, ekainean onartzea espero dute, eta urriaren bosteko bilkura lehen zirri borroaz estabaidatuko dute. Horio nartuz gero, eskualde, erri eta esparru ezberdinetara zabalduko dute estabaida, ekarpenak jasotzeko elburuarekin. Behin betiko dokumentua, abenduaren amalaroako prestizatea, espero dute. Bueno, ba, hori da momentuz eskubide sozialen gutuna ariburuz dakiguna, Eta, ba, bueno, ya se dituzte pausu batzuk eta jenda bat. Beraz, ba, garaian e, informatze jarrituko dugu. Sistematiko eskontan euren, ajustajea, metikarikia jaenkontra. Gaudak dauden moduan eta kritika. Sistematiko. baditu naiko bit kantonetan ora zure iritziak hosta xoladit, cocina kandatzeko, obetzeko euskal musikaren mapa presgaude Bueno, eta gaur egungo politika ekonomikoetaz gain ba, deno nahotan dago ere eskuntzako erreforma lontze famatua eta ba, bilboko ikaslek eseskoa eman zioten eskuntza erreforma horri e, joan den ostiralean lontzeri sua lemapean zutabetan eldu ziren ausuetako sentroetatik arriagara eta handi eskuntza ordezkaritzara ino manifestazioa gintzuten Guerz ministroaren legea sexista, elitista eta espainolista dela saratu zuten, eta bueno, ba, Bilbon ikasle eguna deitu zuten hostilalean. Egun kalagun bildu ziren, bosteun ikasle abertzaleakena arabera Bilbon, eta eskuntza reformaren aurka deitutako mobilizazio egun horretan, ba, osoetako sentroetan lontzaren aurkako ekimen ezberdinak burutu ostean, erdigunera abiatu ziren zutabetan egunekon manifestazio nagusian parte hartzeko. L'onceri sozial lelopean manifestazioa egin zen, esan dugun bezala harriegatik euzko jardularitzaren egoitzara, Uriarte eskutza helburuari legea esaplikatzeko eskatzeko. Ikasle abertzaleakek dioen ba, legearen hiru esaugarri nagusi dira mingarrienak, lege sexista, elitista eta espaniolista dela Alegia eta mobilizazioa gunearekin bat eginez, ikasleguna zuten deitua. Eta bueno, e Guardian Herrri bakaria egin zuten eta ratsaldean ba, poteo aldezarretik eta jaialdia saspikatu gaztetxean aretikkarra <totipa> hartkor Bueno, eta berri tristekin jarraitzen dugu, eta bueno, ba, Amagoia Laskanoren hilketa e, izan zen dut pasan astean, eta deustuko sexu eraso bat ere, eta bueno, ba, gaitzetziak izan ziren biak joan denoztiralean, eta hainbat lagunek Amagoia Laskano gazte horosko harraren hilketa refusatzeko mobilizazioa egin zuten e, joan denoztegunean harriagan, eta e, epaileak espetxera bidari du Amagoia Laskanoren hiltsailea, haren zenarra. Eta besta alde batetik, pare deustuko talde feministak, ba, deituta e, Ibarreko landako arrera etxe batean, gizarte zitzaile batek jasandako eraso seksista, ba, salatu zuten ere baita ere egun unberen. Eta bueno, ba, azken, e, esagutu ditugun asken biktimak, indarkeria machistaren asken bibiktimak, eta... Ba, pat, joan dene osteguneko goizeko lehen orduetan laudioen ba, amagoia leskanoren ilketa esagutxera eman eta gutxira, indarkeria matxistari lotutako beste eraso algeratuzen bilbon bertan, deustun alegian, eta bueno, ba, kasu bakoitze ba, bueno, amagoia leskanoko goita urte zituen eta amasei abeteko ume baten amazen eta zen arrak hil zuen goizaldean labanaz laudion biziziren etxean eraso berak eman zuen ilketaren berri eta etxean bertaratzean atxilotuta eraman zuen ertzen epaiaren aurrean deklaratu ostean, espetxeratu egin zuten, ustezko iltzaia. Eta, bigarren erasoa, ba, deustuko harrera etxe batean eman zen, eta, badirudien zentroko erabiltzaileetako bat, berro gaita lagurteko gizonezkoa, izan zen erasotzaia, eta etxetik anporatu behar zutela di eraztean, ba, gizarte zitzaile bati indarrez erasozion eta bortzatxeaz gain zauriak eragin zizkion labanaz. Eta, ba, bueno, ba, bi haueke biei Gertaera hauek salatzeko, ba, eh, mobilizazioa egin ziren jonden ostegunean deustun etetariaago plaza.ematen <totipen> hasi naizen Es original reggae musica yla, hagamo freestylela tonight i your rise up to gonna make up our just feed and This is original reggae musica yla, hagamo tonight i your rise up, up make... Bueno, tal vez Tein Jaraitus va ba, comenta chava, ba, ustal ustean identificatutako irugaste paitu ditutuztela gorgoizean, eh gogoratzea ustaldi santutxuko Azkenengo gaztetxea izan zela eta, bueno, ba, iruetako bi, bi gazteak, ba, ertsaintza gaztetxearen kanpoaldean identifikatutuakoak, ba, absolbituak izan dira. Eta hirugarren gaztearen txat, ba, lokal barruan antxeman egin zutenaren txat, ba, 1000 euroko izuna eskatu du fiskalak. Urte bateko epean, ba, Bilbon ustutako hirugarren gaztetxea izan zen, santutxukoa, ba, kukutxa tapatakon proiektuak zuntzitu, zuntzituak izan ondoren. Eta ba, guztiak urtebeteko epean gertatu da irugaztetxean e, agurre esateak, eta bueno, ba, errekaldeko kukutsa izan zen lehenengoa, gero hori patakon, eta guztaian ba, esan tutsuko guztaldi guztu zuen ere eta egun berean ba, ormatu egin zuten. Eta egin zuzen ere, guztaldi ba, gaztetxearen guztiak e, identifikatutako hiru lagun aurkako epaiketa izan da gorgoizean, eta komentatu dugun bezala, ba, e, E, barruan zegoen gazte bat identifikatu zuten, eta beraz gain beste bi gazte kanpoaldean. E, salak eta iruren aurkajarri zuen ertzainak eta epaiketa eta gaur izan da, fiskalak irun mila euroko izunezka ere agiten zuen, e, mila eta berreun euro bako itxari, baina epaiek absolbitu egin ditu kalean identifikatutako bilagunak, eta irugarren aurkako akusazio baino ez dio eutxi. Bi migetan mabiko apiriaren hogeita batean, santutsuko gazte asanblada, kamar urte baino gehiago, zerabat abandonatuta, egondako lokala okupatu eta ausorako berreskuratu zuen. Eta bosti jabete ez ausorako gazte askorentzat bilgune bihurtu zen lokalura proiektu sendo eta nintzaten ikur bihakatuz. Lokala lakaixa banketxearena da, baina marka da batez ez dio dioerabilerarik eman eta guztiz utxita izan du. Okupazioa gertatuta eta bere ala ordea salak aurkeztu zuen. Gaur egunean utxik jarraitzen du lokalak, eta santutxuko gazte esan bladak, ba lotxagarritzat jotzen du Gazte batzuk lakaisaren lokalutzuati bizia ematea gaitik epaituak izatea, banketxea bera izan beharko lukeenean epaitua, burutzen dituen, dezhabetxe eta kaleratzen gaitik. Eta gaur epaitutako lagunei elkartasunadierazi die, eta okupuzio, okupazio mugimenduaren kideen kontra ematen den kriminalizazio eta imputazioak ba, salatu dituzte. Italietin. Aquí es sin berdinera gin da guitarra cualtal de gin bombo ta Eta beste epaiketa bat izan dugu gaurkoan BBV-aren Axiodunen batzarrean ekintza burutu zuten sei lagunen epaiketa alegia Gaur bertan Bilbon izan da eta, bueno, ba, bankoak krizian duen erantzunkizuna, bere politikek nazio artean egindako ingurugiro kalteak edo arma industrian duen papera salatu zuten besteak beste, bai eh, akzio duen batxarraren ekin eta bai gaur bertan eh, eh, eh, bueno, paitegiaren kanponen paiketaren aurretik. Eta, bueno, ba, desordena publikoak egitea egotxi die, eh, fiskalak, baina epaiak eh, absolbitu. Egin ditu, eta, bueno, balakizue, kintzaren bideo aurkio desakezuela, ba, portal ezberdinetan, eta, bueno, ba, komunikabide ezberdinen guguneetan. Eta, bueno, ba, e, eta, bueno ba, bilboko bederatzi instrukzioko epaitegiak martsoaren amabostean, BBV-aren akzio duen batxarrean protesta ekin tza egin zuten zeilagunak epaitu ditu gaur. Eta Euskalduna jauregiaren atarian, beren buruei pintura gorria bota zioten, BBV-aren aurkako plataformako kideek. BBVA hiltzailea zure dirua odol desbetteeta dago jokatzen zuten bitartean. Ertzaintzaak identifikatu eta desorddena publikoak eragitea egotzi zienen baina epaiak deliturik ez dagoela irititza absolbitu egin ditu gaurgoizean. Epaitegian sartu aurretik gausia salatu eta apaituak izatera eraman dituzten aldarrikapenei utsi diete. Finantza e, egituraren baitan inolako etikri gabe jaruten duten duen multinazional paradigmatikoa dela BBVA salatu dute, eta IAS mila zeireundagoitamabos milioi euroko etekinak izan zituen, eta hiritargoaren gehiengoak krisisakon baten murgilduta dagoen bitartean. Asko dira, BBU-beari leporatzen dizkioten jardun esetikoak ala nola krisia eraginduten mankuetako bat izanik, dirutza irabastea, ipoteka ordaindu ezin dituzten eunkalaguni aien etxeetatik egostea, nazio artean ingurugiroaren zuntxik eta eragiten duten proiektuak finantziatu bultzatzea, Estatu maian, arma fabrikazio eta esportazioan lehenin bertsorea izatea eta beste abar luze bat. Eta horren guztiaren aurrean, BBB-aren orkako plataformak kalean jarretuko duela iragarri du, etekinak lortzeko baliatzen dituen bideak ezagutxera emateko eta garretan miseriaren sorkuntzan eta planetaren ondamenean duen erantzunkizona salatzeko to wait eta beste gaii batijorratuz, aurrengo ba, bilboko aste nagusian, ba, udaletxeak erabaki du kontsertuak txurdinagako Europa, Europa parkearen Europa parkera eraatea, eta ba, txurdinagako auzoa kaleratera da park haien parkearen defentsan ez da. Eunka Bilbotarre bate zuten txurdinagako bizi Europa parkearen defentsan eta aste nagusiko kontzertuak bertan egiteko udalakartutako erabakiaren aurka ditutako protestarekin. Eta txurdinaga, otxarkoaga eta santutxutik heldutako bizi manifestazio egin zuten parketik. Zuntxiketarik ez, El Park Europa no zetoka, lelopean. Bertan izan zen txemazkuenaga, ea txibilduren udaltaldeko bosera maia besteak beste. Eta, ba bueno, e, jaietako kontzertuak, Europa, Europa Parkera eramateko erabakiak, salaparta piztu zuen bere inguruko bizi tankera horretako egitasmo batek bizi lagunengan eraginditzakeen kalte eta eragospenen gaitik aratago, Parkeko Floran, batez ere zuaitzen gen, atzera zineko ondorioak izango zituela susmatzen, bai zuten txurdinagarrek Eta udarlangilek, azteleen honetan bertan, pa, pa, parkatu pasan, azteleen honetan bertan azitako zuaitz mosketek arrazoia eman zieten eta protestak deitu zituzten segituen. Eta bestalde, baudalaren erabakiak ez zuen de mistoa osatzen duen bestelako eragile eta alder dietako kideen iritzea eta horrek ere kritika ugari ekarri dizkio askrunaren gobernuari. Eta... Eta, bueno, ba, hori da momentu ze dagoen egoera. E, bai bilboko konpartsek eta bai beste eragile batzuek eskatu diote udaletxeari, kontzertu hoiek, ude etxe barria parkera aramatea, bertan... Dagoen sirkoa mugitu baita, daiteke beste, beste leku ezberdin batera. Despoz de un mes de lluvia que no ha parado Granizo, niebe y viento suracanados Despoz de aquel invierno penso en dejarlo todo Cambiarse de ciudad rengador cani no los pies previos reventados después de un desalojo sin par o sin morada de cambiarse de ciudad Alcandate, gozoa. Mucho callejero eres el puto amo el activismo, en la calle siempre cantas de cantando, no tienes un puto duro y nadie le debes nada que estás frío, muchito y has aprendido pedradas como una jarra de moras que son maduras o como una gota de lluvia que va empapando a la gente que no conoce fronteras. Cantanos una rudita con la música eusquera. men jarraitzen dugu FMko 107.5tean irola errati librean, ba, garrasika Garraxika kontrainformativo irratxanetan eta Beña Albisteak e, bueno, kontatu ditugula ba Joko diegu. eh Lenda BC en sindikatuko kide den Iñaki Virgilio izango dugu gurekin eta bueno ba grebaren inguruan ba, galdetuko diogu eta bueno ba musika purtzua de Jarriko disugu berarekin harremanetan jartzen bak garen bitartean beraz pasientzia purtzu bat eta oraintze gaude zuekin guztiekin <mulio> no ate Bon, e... Iñaki, entzuten duzu? Osur, unetik entzute izut Gehien bat, musika entzute Eta orain? Orain obet Orain obet ba, Ez, ez dakigu ba. zein dene araso Baina, bueno, ordu momentuz konpontzea Ba, bueno, e, azkenik e, Akatz teknikoen gainetik Hemen ba, gaude Iñaki Bihelarekin Eneko... Ene sindikatuko kidea, eta, bueno, ba, lehen da bizi, gabontazkerrik asko gurekin egote gaitik. Ez, gabontzuei gomila peta jatik. Eta, bueno, ba, igual lehen da bizi, ba, galdetuko genizukea, ba, bueno, zein kontestutan, ba, ostegun honetan, badaukagu greba orokor deialdi bat, e, sindikatu eta eragie sozialen partetik, eta bian artean ene badago. Eta, bueno, ba, kontatu aldigusuna purbat, zein den e, ba, bor, testu ingurua, eta zergaitik greba deialdi hau. Bo, nik usteo, e, zergatietan, asko ez dugula, esakon du behar, ez da, nik usteo, aspaldi da nik, askenengo urteetako joera politikoa ikusten dugula, e, bai, Europatik orokarrean e, datorkiguna, bai, ta Parisetik jo Madrildik, edo, bueno, e, gure probintzi begira, ba, bai, ta ere, ez da, antza e, bueno, antzabago, zera bakarra, politika bakarra, murrizketen adala, batez ere sozialari, Ba, ez dakite ba, denburaren poderioz e, lortu diren zenbait e, bueno, garaipenei edo langilei neskubidei ba, koska hundia egiten dien e, murrizketa dira e, gobernu guztiek aplikatzen dutena itxu-itxuan eta orduan ba, bueno, ba, pentsatzen dugu ba, stop esateko gelditzeko geldi esateko garaia dala, denbora dala eta bueno, ba, mobilizatzearena ere bai Ezoi jik e, greba gunean, ezoi jik oste gunean, e, bueno, ba, alden neurrian eta bakoitza bere sektorean, ba, bueno, saiatu behar dugu geurea ipintzen eta gure aportazioak eginez, eta bueno, testu inguru hortan, ba gunean, zerritarrok ba, ere, ba, kalera irtengo gara, geurea dana aldarrikatzera, eta bueno, ba, banketzei eta beste zenbait tokitan, edo beste zenbait e, serei, bideratutako dirua edo lapurtutako dirua ma berriro ere arlo sozialera eh, publikora, publiko baden arlo, arlora itzulein behar dela. Eta, bueno, eh... Ba, azkenengo, bueno, krizia do denadelako hau azizenetik askotan entzun izan dugu, ze lango eragina izan duen bai murrizketak, bai lan reformak eta bar, ba lan esparru ezbar dinetan, baina askotan gehien bat entzun dugu, gehien bat industriari lotutako, ba, lantokien inguruan, eta lan zeragin ze, ze ari da izaten guzti hau, ba, ba zerritarren no? onekasal eremuko langien artean? Bueno, ba, industrian bezala, industriaguneetan guneetan bezala, ba, be bai, karagarria. Egia da, lehenengo sektorean aspaldi da nik, e, bueno, ba, bizi barela, ba, etengabeko krisi larri baten, eta bueno, ez da, nik ezaten duan kontu badoizik, eta datuak ikustia besterik ez dago, nola azken markadatan marka batan, adibidez, e, Bizkaian araban eta Gipuzkoan, hiru irulurraldetan, bagaldu ditugun, e, genituen, la post, lanpostuen baiaia erdia ez da, E administrazioak emaniatzen duten datua da eh lanpo zuen 140.000 galdu egin dugula azkenengoa marka Orduan ba, guri, bueno, gure kasuan hitze egin aldugo ez bi 2, 3, 4 urtetako krisisaz, baizik eta etengabeko gure gizartea Mendebaldeko gizarte hontan, ba baserritarrak eh, bueno, edo baserriak galtzen duen galdu duen asfaltian galtzen ari den espazioaz Bauri, gurean lusatu egiten dela, baina egia da e, aplikatzen ari diren azkenengo lan erreformak azkenengo murrizketek be, bete-betean narrapatzen gaituztela e, adibide bat ipintzeagatik e, basoritzarrez e, oso subentzionatu aden e, sektore batez hitz egiten ari gara zerritarren e, munduan oso subentzionatu dago batez ere Europati datorren e, diru laguntzaz ezagutzen dana komo politika garraria komun, e, europa nekasal politika, eta diridez hortan e, murrusketak e, itzelak izango dira. Aurten ez ditugu bairatuko, ze horrein e, indarrian da sartuko dana 2008-2008ko 2008, tarte horri egiten dio eragina eta bat bertan igarriko dugu. Baina azken finean ez dakit e, e, autonomenalkako erreforma, erreforma badagoenean edo zergak igotzen zaizkenean, ba guri be igotzen dizkigut, eh? edo pentsio erreforma bat, eh? erreforma batekin mehatzu egiten gaituztenean, ba, guri be bai, eragiten digu bete-betean, ba, eh, gizartonetako beste edo zein, eh, langile bat ibezala. Eta honi lotuta, igual, iritarragoak garenak edo horren zuzenean lurrarekin harremanik ez daukagun hoi, be bai, Gune guztiak zelan eragiten digu, lur, nekasal esparroetako langilek jasatzen ditu zuen murrezketa guzti hauek, Gu, geube, geure, txate, geure txetatik edo geure txetan zelan, zelan igartzen dugu? Zelan igartzen dugun, zelan igartzen den. Bo, ni guzti dut e, lehenengo ondorioa eta zuzenena eta larriena da ba, gure herriak galtzea dibidez lurrarekin kontaktu hori zenbat eta baserritar gutxiago, ba, argida gure herriak e, ba, gal, da, galdu duela, edo galtzeko bidean dagoela, ba, historikoki lurrarekin izan duen, e, e, izan duen lotura hori. Eta lotura hori, gogoratu behar dugu, e, bueno, ba, ezakit, e, lotura hori dala, e, arlo ezberdinetatik astertu daitekela, adibidez lotura Kultura dago, bat zerriko edo lotura ingurumenari dago lotura dago, edo hizkuntzarekin zer ikusia daukan e, lotura dago, eta, bueno, e, bestetik argida, e, edo zein erritarrak beste planteamendu batzuk egin behar ditu, ja, e, bueno, oroko planteamendu, oroko direnak, baino, argita maiganean daudela. Hau da, jatenari garena, ez zaigu asola nondik datorren, adibidez, berdin zaigu ze, gixarte eskema, ze, gixarte eredu antolatzen ari garen lehenengo sektoriaren inguruan, hau da, berdin zaigu e, indianeko izte diren e, ez daki zer, ez daki nun Afrikako ez daki zen herritan eraldatu, eta india eta Afrika ipatzen dut ez kasualitatez. Baizik eta irugarren kokatzen artean, irugarren munduko herria direlako, bertan pobresia jota bizi diren, e, bueno, ba, zerritarrei, ba, ba, esan dezakegu esplotatzen zaiela ikaragarri, oso merke lortzen, ditu, lortzen dituzten, e, bueno, ba, helikagaiak lortzen dituzte bertan e, multinazionarek, eta gure e, gure denetan jartzen dute helikagai e, elika, horiek, ez da? Hor dut, nik uste dute dozin herritarrak, az, bueno, manola baiteko analizia egin, egin alduela horren inguruan, Edota, ez horik e, nondik ekartzen duten, baizik eta e, ze industria, bueno, ze industria mota, ze denda mota, ze gizarte motak erekiko ditugun. Hau da, badoz gaude e, kanpotidatorren zerarekin merkadona bat esaltzeko, edo nahi dugu gure herrietan denda txikiak eta gure merketaritza propioa e, bizirautea eta izan. Bai, ez dakite, kaixo, iñaki? Entzuten duzu? Yes. Badiru diseinalea galdu dugula eh, Ointxe saiatuko gara berriro berarekin kontaktuan jartuen eta bitartean musika purtsu bat ea alaso teknikoekin bukatzeko gaigaren. A berreskuratu dugu konexioa inak irekin. Eta, bueno, e, komentatu nahi, nahi genizun bestalde batetik, e, justo lehen komentatu, komentatu duzu. E, Zeran baserretan, e, lan postu pilo bat galdu diren azkenen gurtetan. Eta, ba, zelan, e, zelan uler daiteke, e, justamente, ba, egoera poli, e, ekonomiko eta lan munduan dagoen egorarekin, zelan ikusten ari garen, egin Bueno, ba, sistema honetan eh, langile bezala bizitzeak bizitxeak eh, zure kabuz eserreko istugabe eta azkenean eh hori ba, ba dependentzia izatea ba irugarren sektoreean part eh, de eta bai gure likaduran, baita gure eguneroko bizitzarako beste dosertan ere eh, Zelan uler daiteke eh, politika guztiak horren nahorka joatea eta ez, ez laguntzea bapez, ba jendea berriro ere, gugale, bai ser, landara itzultzea, selaira itzultzea, eta zerretara, ba, ba, bueno, eredu eredu e, naturalago bat eta eta sostenibleago bat e, bilatzeko. <hieres> nik usteo oso baldera hona dela. Erantzuten, bueno, ez, ez da saia, nik usteo erraza erea badela. Hau da, e, ez e, zergatik ditugun e, banketze mota batzuk, eta ez daukagu, bankau etikoen, bueno, edo etikaren inguruan lan egiten duten bankuak, ez da? Edo zergatik ditugu multinazionalaskok, zoji begiratzen dutenak, e, aberaz, euren aberaztasuna gatik, eta ez langileen e, eskubidengatik ere bai, ezta da? Eta gurean, e, berdini gertatzen da, e, bot, e, zera, e, interes faltagatik. Azken finean, e, politika, politikariak arduratu beharko ziren ere bai, hortaz, Eta ez dute egiten, zelan adibidez gure politikariek paso egiten dute balenengo sektoria e, desagertzearekin ez da. I ideiaia horrekin zelan, ez dute inolako politikarik e, martzan ipintzen horriboetamateko. Interes falta. Adibire bat ipiniko dut hor e, teorian ez nah asteagatik. Imagina desagun, eskolako jantokiak, edo edozein jantoki soziala, berdin zait, presondegi batena, berdin zait, hospital batena, eta, bueno, azkenengo hila beteotan ikusten ari gara, iruñan, zerbertatzen dan, edo, beste edozein jantoki publiko, berdin zait. Horretan, gehien bat, eh, administrazioek eh, butzatutako edo lagundutako, diru laguntzen bidez, funtzionatzen duten eh, jantokia dira. Esterako eskolena. Guraso guztiek ordeindu behar dute euren semea hemenuaren e, menuaren sati bat normalean, uste du momentu honetan, ba, bost, bost, e, bost eurota erdin guruan ibiliko dara ordaintzen dutena, baina gero uzko jarrolaritzak adibidez osatzen dute kat, katerinari ordeindu beharreko e, menua. Amabi eurorarte ordein enpresa bati ordaintzen zaiona eta galdera da. Ergatik administrazio horrek dauka debekatuta eskolako jantokietan bertan sukaldatzea, soain arte, orain dela hamar hogei urte arte, holan izan da historikoki eta ez dutuzte haint harto sukaldatzen zutenek e, bertako langileek, ezta orduan e, guk esaten duguna da interesengatik badira e, katenin enpresa batzuk oso ponteten potentzia direnak Estatu esan adibidez. Eta e, bi enpresen nagusien artean eurek bakarrik ekoizten dute catering bezala zerbitzu publikoetan ematen diren e, menuen 140 berrogeia. Bi enpresek soilik. Hori sekulako dirutzada eta azken finean e, administrazio publiko eta ditatorren e, diru laguntza dira. Orduan, gu aldarrikatzen ari gara gurea bertan ekoiztu, bertan konsumitu, eta gainera borroka hori lotu din behar dugu adibidez ba eskolek, izan behar duten balan postu publikoekin. Eta ez katerin batek sortutak, sortutakoarekin. Hau da, zelan bideratu aldugu gure dirua, publikoa den dirua katerin bat aberazteko. Horrek ez doka inolako logikarik, gure ekonomia propioak, txikiak eta itxiak sortu alditugunean. Karo, interes kontua da. Eta <coughs> Muo beltatuta eh, datorren osteguneko greba deialdira eh sindikatuak ze zen konkretu edo plazaratu nahi du datorren greba deialdian edo imagina tzen du azkenengo greba eguner, bueno, konbokatorioetan edo elar asinen mezuaren antzekoa izango den, baina zein da mezu hori? Bo, nik uste dut, e, mesuak anitzak izan daiz ezkenla, baina nik uste dut, bi ideia aspin marratu behar direla, bata da, mobilizazioa, e, mobilizazioa egitearena importantea dela, ez inbestekoa dela, argi da, e, historikok hilangilek e, eurena dala e, borrukatu egin dut dela, eta guz berdin segitu behar dugu, naiz eta egia da, gure e, gizarteak ere asko aldatu duen, eta horri esin zailo uko egin, edo esin zailo bizkarra eman, baina, E, mobilizatzeko behar hori uztartu egin behar dugu alternativak e, sortzearen ideiarekin. Eta nik uste dut argenpurteotan adibidez e, gure sindikatuas hitzegiteagatik eh da hobekien ezagutzen duguna eh Bizkaiak, ba, saiatzen ari dala euren esparru txikietan eta bueno, ba posibilitateen ba, beste eragile batzuekin konpartitzea zenolako proiektua dituen buruan eta zenolako gauzak behar dituen alternatiba horiek sortzeko. Horena ipatzen nuen adibidez, eskola jantokiena. Ba, hori da beste sindikatu batzudekin, baino esu egizindikatu ekin, mexik. eta beste eragile batzuekin, ba, gura zuen elkartearena e, interpelazio egiten digena, alderdi interpelazio egiten digena, bat ere e, baita ere udaletzei. Hau da, denon harteko elkargune bat behar dugula, beste alternativa batzuk e, txikiak, chikiak neurri bueno, estakite San Albadan eh diren eh alternativak gure esku dauden alternativak e, mai ganean jartzeko eta gurean oso argi ikusten ditugu eta oso ez dakit eh ditugula eta idatzita ditugula zeintzu diren ditugun beharroiek eta gainera eh egin daitezkeen e planteamenduak direla baino ez gurean bakarrik sindikatu bezala orokorrean hitz egiten dut, ba, alternativak aurkeztu beharko ditugu, ba, bankuen inguruan, etikaren inguruan, e, ez ezagite merkataritzaren inguruan, hau da, e, mobilizazioa ba, alternativak e, sortzeko beharrarekin, ideia horrekin lotu egin dugu eta gutxinaka gutxinaka eraikitzen joan, bestela Ba, galbidea hartuko gu, edo helgaltzeko bidea hori ezin da esan, baino bueno, ba, noiz baiit bueta eman nahi bad kontu honi ba, biak uztartu in beharko digula eta mobilizaziarako deia ja hori 5 bertatik egun horretatik bertatik hasteko eta ba, bueno, ba deialdi hori ilusatzen digu jende guztiari gonbidapena egiten digu, esan dugun bezala irolei erratiak ba, egunean xar zear, ere emango du ba bai piketetan manifestazioetan eta auzoetan gertatzen denaren berri eta bueno ba gure san bainoen ba Inaki ba hitza ba, botatzeko ba, bueno, deialdi hori eta eta esan dizki zuen nitzak Bueno, ba hori ba, jendeari, bueno, ba, animatzea mobilizazio guztietan e, parte hartzeko, hiriburuetan, ba, e, lurraldetako hiriburuetan egingo direnak, baino baita ere eskualdeka antolatuko direnak ere, eta bueno, ba naiz eta garai saiak izan mundu guztia animatu baita ba, ere, e, greba haut konbukatu ez duten ba, sindikatuen e, bueno, ba, e, afiliazio hori ere, ba, animatzea eh mobilizazio baten egoteko beharrezkoa da eta ez dago ez dago bestetik eh, borrokatzearren baino beraz animo ta takalera Bueno, ba eskerrik asko gurekin izate gaitik Inaki eta bueno, ba jende gustiari daia el día osteguneko greban parte hartzeko. Mhm. Gabón. Venga, aur. Pero si no hayan Donde se habrá metido? Batido, batido Durmiendo en otro nido No olvido, no olvido Todo lo que he vivido Tranquilo, tranquilo Cagados, hay tiempo así Ah, cagados, mi familia, mi casa Experimenta entrar na carapaza Eu ja percibo, vejo todo lo que se pasa Estás pronto bravo a maquinar ba eske rebesto iñemendik e, Iñaki Bigiolari N kideari ba, gurekin parte hartzeagaitik eta osteguneko greba orokorrari begira ba bere hitzak eskaintzagaitik eta bueno, ba, hemen garrasikan e, astelenero astelenero izaten duzuen ahots gozo, eta buru argi hori duen Giselen urteak dira gaur beraz berari Ezkeiniko diogu, abestitxoago, eta, bueno, sorionak, gisel, eta urte askotarako. Sorionak, zure urte betetzean, sorionak, da urte askotarako, sorionak, belarritik tiratzean, sorionak, da musuak, zure Zerra zure txera Maitasun lodeak zuretzako Ekar Maitasun lodeak zuretzako Ekar zera Bueno, ba, esan dugu mesala, sorioenak gizel Berurte egunean, ba, abandonatuko gaitu Euska ba, gauza garrantzitsuagoak egiteko Ez dakigu, bueno, irola negote baino garrantzitsuago horik zer den, baina Hemen jarraitzen dugu garrasika honetan eta badaukagu hemen gainera Irola Erratiko irrat, ir, Estudioetan Komite sin, Internacionalistako okide den Josu Gabon, Josu? Gabon e, Bueno, eskartzen da, ez, es, normalean Telefonos egin baresaten ditugu elkaresketak e, Josu ya behinbaino gaiagotan nigo da Gure irala puntara ino, Eta, bueno, ba, hemen gaude ba, Komite Internacionalistakek kapitalismoaren aurrean herrien arteko ideien kontrabandoa ekimena aurkesten bai du, eta bueno, ba, igual lehen dabeizi ba, kontatzea purtsu bat e, zer gaitik, e, antolatu du zuen e, ekimen sorta hau eta bueno, ba, zein da helburua?, Bueno, e, ba, komiteu internasionalistak ba, beti antikapitalismoa jorratu dugu, ez? eta kapitalismoaren kontra horokatu behar dela Uste dugu, es? Azkenean badakigu sistema honek e, sostenga esinea dela, e, inoiziz den amaitzen askuntza bilatzen duela, es? Eta planeta azkenean mugatua, mugatua da. Gainera, ba, hori herrien eta pertsonen espoliak eta e, sortzen du, e, ba, multinazionaletan eta bankuen onurako, es? Eta, ba, hori, e, gero eta E, irabazpen gehiago dituzte eta gero eta jende gehiago ba, miseria e, gorrian dago, es? orduan duan, ba, guztetugu alternatiba bilatu behar direla eta e, horregatik, ba, ementxe jardunaldia hauetan, ba, alternatiba batzuk e, aukeratu ditugu ba, karrik adibide batzuk dira, es? E, munduan ematen ari dira ba, milaka alternatiba eta E, alternatiba hauek ba, aditzera eman nahi dugu, es? eskenean behar bada e, urtetan zehar borrokan da bilen herribatek e, bere moldeak sortzen ditu, bere ereduak sortzen ditu, eta batzutan ez da ez da, erresa eredu horietatik ateratzea, eta azkenean edozein, edozein e, borrokarekin bezala eta Bueno, borrokak, borroka egiten duenak bere eduak sortzen ditu, eta estatuak bere defentsa mekanismoak sortzen ditu, ere borroka ere edu hoien aurka. Beraz, Au, e, bueno, alde batetik bada formazio, formazio orako aukera bat, baina baita ere, ba, esan dugun bezala, ideia beste herrietan esaten diren ideiak guk ere gure ganatzeko eta ea gauzak aldatzeko modu bat orkitzen dugun. Hori da, ba, da pizka bat nasketa bat, ez, e... Hemen, hemen ematen diren e, alternatibak eta beste leku batxuetan. Azkenean e, e, beste leku batxuetatik bat ere e, e, ikastea garantzitsua da, ez. ere hemen aplikatu aldiren alternatiba ba, ba, begiratzea gure, gure eran ere aplikatu ez. Eta hemen ematen diren e, ba, hori e, kondizioekin edo. Eta ba hori alternatiba hauek jorratu, sendotu eta saiatu saretsen, e, ez? Horregatiba denengoa da e, jakitea, zera alternativa dauden eta aditzera ematea eta gero ba e, praktikan hartzea. Egoera ekonomikoa eta soziala, bueno, beresiki la rriada momentu betan eta ba bueno, hor daukagu e, osteguneko greba, greba deialdia, e, ai E, antolatu ditu zuen jardunan hauek, datorren astelenetik e, igandera izango dira, hau da, kainaren e, irutik bederatxira. E, datak, zer ikusia bat daukate greba, greba konbokatoria honekin, da honekin, edo, bueno, kontzidentzia izan da? E, Beno, lehenengo le, le, le, le aldian egin nahi genuen justo greba horrokorraren astean, baina ikusi genuen ba, greba konbokatu zela ko, edo konbokatuko zela e, eta galdatu genuen, ez? Ze, uste dugu, hori, ba, greba e, Respetatu behar dela, baina ez dauka Zerikusirik, ez dago e, Grebarekin erlazionatu Edo zein momentuan Egiteko e, Jardunaldiak dira e, Igual egitaraba Birpasatzen astea arre, bueno Esan behar da e, Kintzak edo bueno, gutxien ezitxaldiak Zirika e, Zirikan izango direla Erronda kale komoegarren zenbakian Komitea Internacionalistaken lokalean eta iguale astearren bai lehenengo egunean eh Astelena, eh Kañakiru, e, Krisisen Euskal Herria eta bueno, nekan jurado izango da ez, e, Euskal Herriko ekonomian aditua. Eh bueno, ideia zera lehengo kontestua es arte Euskal Herrikoa eta hortik aurrera kanpoko esperientziak ezagutzea. Bai, pizkabatorri biz, da es eh eh pizkabate ja, eh jakitea nola nola gauden eh E, ze egoera sozioekonomikoan gaude, ze pizkate analizi bat egitea, ez, nekane jurado ingo du, bera badaki oso ondo e, oniburuz, e, de emakumearen e, egoera krizionetan eta emakumeak e, gizartean e, eta ekonomian e, duten papera e, az, e, azalduko du, e, bera ikerketa asko ginditu oniburuz, Eta bat gero e, ze alternatibak ikusten diren e, hemen Euskal Herrian, ez? Eta hortik e, e, aterata ba, beste herrialdekin sartuko gara. Baina hori da ideia bai, lehenengo Euskal Herriarekin azteaz. Adibidez hori ba, azte artean, bada Euskagu Kataluniako kooperatiba integralak. E, badara matzate urte batzuk lanean, ja da Katalunian eta bueno, Euskal Herrian badiru di, e, bueno... Ere du horrena entzeko bat, eraikitzeko, intentzioa, edo zaiakera, edo gutxenez bidea e, irekita dagoela. Ez? Ba, igual ausolan e, proiektua ere, usurbilen, bueno, asizen, eta beste ba, bai egipuzkoan bizkaian araban, eta nafarroan ere dira lanean. E, zer, zer kontatu kodigute interesgarria, ba, bueno, kooperatiba integralen ere duari buruz? Ba, bat... batean... Bai, ba, Egia da e, Euskal Herriko zen baitokitan ba, hau hau egiteko saiakera egitenari direla e, baina Bilbon pixka bat ere ez e, sortu dira baina oraindik ez dugu horretan nai ez eta orduan pizkabate bate konkretatxiko nola funtsattzen duen eta e, nola doan zenba jende parte hartzen duen nola Egin aldugun hemen edo e, aukera albada guala ez egiteko hemen. Eta e, ze zailtasunak e, aurkitu ditu, dituzten. E, e, ze pertsona e, eta ze e, lan postuak e, dituzten kooperatiban ez. E, Trukatseko aukerarekin eta bar. Ba, dena ez, ez dugunez oso argi e, gukere ez. Ba, Pizka bat e, azaltseko eta argitseko ez. Nola da den prozesua a Kataluña e, bai, bai Euskal Herriko bestetokietan Bai e, pizkat e, saiatu direla honekin Baina hemen falta da es. Gero, bueno Jarrarituko apurtu batean Bir pasatzen e, asteazkenean e, vale. Fabrikas bajo kontrol obrero Itxaldia daukazue E, bueno, igual kontatu aligusapul bat, eta gainera, ba, sextaoko txirbilenea kulturgunean ere, ba, ibili dira, eh? horrelako itxaldiak ere lantzen eta azken nengo azteetan. Ba, hori da, e, txirbilenean, e, Argentinako kasua aztertu zuten, eta ere e, venezolako kasua, e, ze, ze fabrikak zeuden bertan e, e, langile kontrolaren esku, eta bar, eta orain, e... Ba, ba, e, ere eingo e, e, e, e, dugu guk jardunaldi hauetan, pizka bat Dario Asenlinik bideokonferentzia konferentzia bat emango du. Dario Asenlini e, politólogo afamatua da eta azterketa ugari egin ditu e, langile kontrola prozesuei buruz es. Orainche bertan e, parte artea Venezuela Riburuzko lan bat egiten ari da. E, komunak knola E, bertan e, dauden komunak nola funtsionatzen duten eta bar eta e, langileen kont kontrola prozesu prozesu iburuz e, dokumental oso interesgarri bat egin du fabrika fabrikaz ditzen da bertan e, aztertzen da e, venezolako bost fabriketan nola langileak hartu duten poterea eta e, be beraien esperientza ez sektores berdinetan eta bar eta uste dugu oso ditua dela e, e, gai honetan orduan bideo bat egitea posibilea de zela ikusi genuen eta pizka bat argitza bera nola, nola ikusten duen prozesu hauek e, eta e, posible adenba europan pizkat prozesu hauek aplikatzea la eses eta hori aztertu nahi dugu e, itxalde honetan Bueno, Ostegunera pasatzen bagara, badaukagu nahiko pilpilan dagoen gai bat estatu español osoan, e, naiko bomboa eman diote, ba, Andaluzia, bueno, e, itxaldea, okupazion de zinkas en Andaluzia, ez deitzen da, eta sat, e, sat sindikatuko Lola Albarez izango da islaria. Eta, bueno, ba, naiko, bai, naiko pilpillan egon da gaia, baite, komunikabidea e, arruntetan eman diote, ba ekintzak, e, bueno, e, e, alde batetik ba lurro okupazioak, eh beste alde batetik ikusi dugu selan ba, bueno, e, supermerkatu iexpropiazioa ere, batzutan bueno, simbolikoak edo edo tamaina txikikoak, baina zelan kriminalizats kriminalizatzen saiatu diren, esta? Ba, eh pizka desat klaseko sindikatu bat da, antikapitalista eta asambleario eta e, Borroka ere du, ba, ezberdinak ditu, ez? E, o, ok, elur ere muen okupazioa, hori e, supermekatuen espropiazioa eta bar. Eta hau, ba, pizka bat e, faltan botatzen dugu ere Euskal Herrian, ez? E, Azken ean, ba, e, azkotan, hori, pizka bat be, e, gure, gure kaletan, ba, hori, martxak eta egitera dedikatzen gara, eta eta gure sindikatuak ba ez dute horrelako alternatibak bilatzen, ez? Eta hori da, hau da beste beste sindikatu e, era bat, ez? Eta horregatik ba ekarri nahi genuen, ez? E, per, e, zateko pertsona bat pertsona hau e, Lola Montez da Lola Alvarez, barkatu eta zo monte okupazioan partu hartu zuen eta bertan dago oraindik. Eta jakin nahi genuen, ba, e, nola izan zen prozesua, nola okupaten, okupatu zituzten lur horiek, e, eta zer nekazal eredua bilatzen ari diren, ero sortza, sortarazten ari diren bertan, zenbat diren, eta bares, eta nola dagoen egora orain. Ezan behar da, ba, Euskal Herrian, ba, e, bai egon direla lur muen, okupazioak, baina txikiak, ez? E, ba, ez dakit uri barria osoan edo horrelako okupazio txikiak. Baina hemengoak hemen emengoak ba, bai e, e, terrateninten kontra doazen e, lur okupazio potenteak izan dira eta hori, hori buruz e, e, jakin nahi benuen, ez? Bueno, eta ya haste amaierara eltzen, ba, hostiladerako Amerika Latina un modelo para Europa del Sur, Itchaldia antolatuta dago Pablo Iglesias politologoarekin, eta leengo kasuan ere komentatu duzu badibidez e, fabrika, osea bai e, orifabrikan okupazioetan eta berreskuratzean bai Go Ameriketako eredua hor dagoela bai Argentinako bai Venezuelakoa se investear lotan bilatzen bila daiteke Amerika Latinan guretzako eredu bat. E, beno eh ba daude gobernu batzu ba e, zenbait e, neurri konkretu egin dituztela azken urteetan es ez, esberdinak es ez? azkenean me gobernu oiek e, e, gustis neoliberalak ziren baina azken urteetan e, go, gobernu batzuk sartu dira eta gauza esberdin batzuk egin dituzte eta e, neurri konkretu batzuk ez esabidese Ekuadorren kanpo e, zorrraren zilegitasuna ukatu izana ez, e, babide natural batzuen nazionaliizazioa e, Bon edo adibidezez eta Venezuelan ere e, gero ba hori e, parte hartzea ez, adibidez Venezuelan komunetan eta bar orduan e, e, neurri konkretu hauek e, aztertu nahi genituen eta eta galdetu pertsona honi ba, ea nola ikusten duen hemen aplikatzea eta ea posible den edo egoaldeko Europan, ez? Ze bizi garen egoeran oso larria da eta gure gobernuak ba, egiten ari direna da ba, e, e, Europatik e, datosen neurriak ba, guztiz e, obede, obedezitu, ez? Orduan duan, e, eta esaten dute ezagoela beste aukerari, baina hemen ikusten da e, neurri, beste neurri batzuk hartu direla, beste leku batzuetan, ez? Eta hori aztertu nahi gainuen. Esatea Paulo Iglesias, ba, hori e, komunikada dibidea, alternatibo ugaritean parte hartu duela, eta teleka emititzen duen latuerka estabaida politikoaren aurkeslea dela, ez? Osondo, ba, ikusten dugu bai jende de potente a Torre la ba, Itxaldeawek ematera eta ja babai asteburuan sartuta buru belarri ba, larun batean eguerdian ordubietan bietan ba sirikan ere elikadura burujabetzari buruja buruzko taller bat daukagu Bizkaiako E sindikatuaren eskutik eta gero baskari herriko ja eh bueno bai comenta topo bat sergaitia e, elikadura burujabetzaren buruja garrantzia gehi gehiago oraindik gaur egun bai hori ba, e, orie, ba e... Ba oso guztiz beharrezkoa da, ez? E, azkenean helikadura e, buru jabetza a, bilatu behar dugu eta e, bueno, ene sindikatua badago alternatiba horretan lan egiten, badaude kontsumo kooperatibak, e, gero eta gehiago, eta gero eta jende gehiago sartzen da horretan, e, badaude produzio lokalako produktuak e, e, ustiatzen, ez? Ekoizten eta bueno, e interesagarria da be, e, behar da ba, e, arrazoi eh arrasoi asko askoengatik, es. Alde batetik ba eh e, aseguratzeko ba nekasarriak e, e, justu bat e, hartzen dutela bere bere koizpenagatik. Beste alde batetik eh sustengarria izateko ba, jaten duguna, es. E, beste aldetik ba superfizie komertxaleen kontra egiteko eta bere nekazal modeloaren kontra egiteko ez, azkenean e, monokultibo herraldoiak egiten dituzte e, munduko herri askotan e, eta eta ba, e, geratzen dira hori e, e, dirugu ztiarekin e, nekazal, ne, nekazalita txikia e, desagertzen ari da eta eta an eszina den e, produkio mota ez, e, transgénikoekin e, kimikoekin ba, egiten ari dira eta beste modelo bat bilatu behar da eta herriba ekoitza e, nekazari txikiekin bere ekoizpena e, aseguratu behar duez, eta horretan ba, enez sindikatuaa baddaki asko eta tail pratiko bat emango du, beste itxaldi bat, baizik eta hemen bai bilatzen genuen pizkat pratikoagoa eta... Eh, izatea es eta gero baki herrikoia mengo produktuekin egingo da eta gero zazpicaun festa bat eh, arratsalde gauean eh, kubatar festa la jodedera taldearekin es eta hor ba, parranda erraldoia eh, izango da Bainapurtsu batea astearia mailera ematen joateko ez ez dalako dana izango elka, eh, itxaldiak eta Eta bueno, bai, pentsatzea, e, e, tresna berriak lortzea, baina, bueno, momentu baten ere, dano kelkarrekin ondo pasatzeko hori, eta, eta, bueno, azkenik, e, taigandean ya, Domekan, e, ekañaren bederatzea, narratzea el de Kosa Spiretan, ba, xirikan bertan, cineforuma, baina, da, está tiempos modernos, Charles Chaplin en película, baina, bueno, ya, potenkin cineforuma, badaba beste ekimen bat, regular, kira maten duzuena, horrera. Bai, hori da e, pizkaten e, sartu dugu Potenkin Cineforuna bai hauetan, ez. E, e, azkena urteko azkena egiteko, ze gero ja etortzen dela eta e, jendea ba kalean egoteko e, egon nahi duela gehiago eta euskerekin, hori Espe, espero dugu A <risa> bera ber txenden. Eta, no? eta, eta ba hori Potenkin hau eh, eh, timpos modernos, clásico Chaplin, Chaplin en dugu. E horre baori e, edo ekoizpen cadenaetan langileen papera aztertzen da eta nola babeste produsio pieza bat direnez, Eta bueno, ba buruzagien kontrolosoa eta bares, eta interesgarria iruditu zaigu, ba e, berreskuratzea klasikoa Eta asko a, a, ondo dator, datorrelako ba jardunaldi hauekin eta biskarte estaba de Heko oniburu eta nola aldatu heldugun eh produzio modeloa edo eta fabriketan gertatzen dena eta hori hori zen intentsioa jova ba, esindaesan ez dela ez dagoenik e, programa nitz bat, e, interesgarria egunero ba bueno alternativa esberdinak eraikitzeko intentsioarekin eta Ba, bueno, ba, sor sorion txeko moduko da, gero ikusiko dugu zelan ateratzen den, baina, baina bueno, oso ondo prestatu duzu ezte hau. Eta igual ja bukatzen joateko, ba, bueno, ba, ea zer deialdi egin aldiogun jendeari hurbiltzeko eta baita suposatzen dut, osetugun honetako grebaro korrean parte hartzeko. Bai, hori da, e, ba, da e, urbiltzeko jardune aldeetara, grebara joateko ere, eh dugun aukera bakarra azkenean e, borrokatzea da, es sistemaren kontra bestela badenoka amaituko dugu oso so txarto eta eh eta alternativa al diberean alternativa horratsia eh eta saretea ba, beste modelo bat bilatzeko edo edo e, Eh, espazioak, ez, kapitalismoaren kanpotik espazioak eh, bilatzeko, ez, eta ez dependitzeko hainbeste eh, sistema onen gandik, ez, dependentsia hainbeste izatea, ez Bueno, ba, beste bainere Jozo Eskerrik asko gure gana horbiltza gaitik eta, bueno, ba, urrengotarako ere Irola Erratiko ba, espazioa, mikroa eta guinak ba, komite internacionalistak eta beste kolekti guztientzako irekia dago Vale, es que el casco es un jabón. Oh, jabón. Bueno, eta ya bukatzeko ordu altzen ari zaigu, hau da garrasika, irola erratean, FM-ko eundazazpi puntu goztean, eta gaurkoan ere ba irratxa jo bete-betea, orain txabertan kominte internasionalistetako kiteden jozurekin izan gara, aurretik Nko N indikatuko egin eki eta bueno ba, e azteko albisteak ere sagutu ditugu, beraz orain agenda puntuetara joatea tokatzen zaigu. Eta beti bezala, ba, ziztu izian ematea tokatuko zaigu. Eta, bueno, ba, garrantzitsuena botatzen dugu, ba, maiatxaren nogeita marrean, ostegunenetan alegia, ELAK, LAB, ESK, EILAS, ENEK, IRUK, zgt eta cnt e, sindikatu guzti hauek eta beste irurogei gizartea eragilek, inguruk, ba, greba horakorra deitu dutela. Eta, krizia zizenetik, sortzigarren greba deialdea izango da datorren hilabeteko, eta horrengoan eskubide sozial eta laboral duinak lehena izango du. Sindikatuek beharrezkoa ikusten dute deialdia gobernu ezberdinetatik, eskubidei egiten zaizkien erasoen aurrean, nahikoa da esateko. Eta gogoratzen gogoratuko dizugu ere, irula irratia, bajarraipena egiten egongo dela, goizeko bederatxetatik aurrera, ba, FM-eko dasazpipuntu bostean. Beraz, zuen auzoetako edozein informazio, edozein parte hartze eta komentatzeko zelan da den gauzak, ba, esu kizalantzarik, eta deitu iguzu. Eta hori ostegunean izango bada, ba, ostiralean, maiatzak 21, 11, azken ostirala eta elkartasun asteburua. Eta ba bueno, Euskal Preso eta Islariekiko elkartasun asteburua izango da. Eta azken ostiral guztietan, errirakoiko tokietan biltzera deitu du, Bilboren kasuan Arriaga Plazan Arratxaldeko 7:30etan, eta Ekainaren matean berriz Atorchu Rockaren ama gasgarren edizioa egingo dute Atarrabian. Nafarroan, eta ekainaren bian oihartxunen laster bidean nazio elkartasuna lasterketa egingo dute. Eta zer den laster bidean, ba, bidea laster egiteko, lasterbidea bidea sortzen ari gara, laster izango ditugu, etxera bidean, hori da laster bideaneko, bueno, lema edo. Eta lasterketa bat izango den einean, ba, lasterrek informazioa ematen du, aldiberean laster bidea atajoa da, bidez idorra eta azkenik eta batez ere presoak laster bidean izatea espero dugulako laster etxera bidean alegia. irubebikoitz.lasterbidean.com web gunean baukera daukazue, informazio gehiago izateko eta orain digarez basatete izen emateko. Animo! Eta ekainaren batean, santutxuko aekan, garratzaldeko e, sortziretan, estabaidea bat izango da, nola erantzun kapitalismoaren balorei. Eta basantutxuko gazta esanbladak, txapela jarriko die, sistema kapitalistak, jendeartean imposatutako baloren inguruan, egindako estabaidei. Eta azken estabaidea honetan, ba, behin baloreak nola ikitzen diren zehaztuta, eta horiek jada identifikatuta, norbanako zein kolektibo maian, erantzun bateratu bat nola eman zehazten alginduko dira, koherentziaz, nola jokatu zehaztearekin batera. Eta agenda puntu bukatzen joateko ba zapatu honetan, e, zapatu guztitan bezala, Izarbel Txateneoan Andres Isasikalean, iraloko hausuan, ba, jantoki barazki jalea izango duzue, eta aste honetan, ira, irola irratiak antolatuko du berazogu, no? animo guztioi gonbideatu da saudete eta espero dugu zuekan ikustea. Eta ordua iritsi daia da, gaurko garrasika bukatzeko ordua, Eta bueno, ba, goratuko dizuegu aste ba, azkenean ere garrasika izango duzuela, gaurko 9:00tik 10:30tik bitartean susenean eta ba, bai bihar goizeko 9:00tik e, parkatu goizoko 10:00tik 11:00tik bitartean eta baita asteazke ostegunean goizoko 10:00tik 11:00etara izango dituzuela, bestela 3vedicoiz.dominio.ne webunean en tuneta deskargatzeko aukera izango duzue. Eta besterik gabe, ba, gure esatea tokatzen zaigu, beste aste baten zuekin egotea azpozik, eta e, jakin desazuten eta gogoratu desazuten, hau guztion erratia dela eta guztion irratsaioa beraz, parte hartu. Eta kontrainformazioaren bitartez, gure bizartea eraldatu, Ostegunean gunean gre horokorra, ezaztu, gabon!